Четирите състояния на материята точност и работа. Песета от учителя държана пред младежкия околотен клас на 9 май 1930 година. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Искам в класа всички да бъдете точни и после всички да работите. Защото ако човек не е точен и ако не работи, той нищо не може да постигне. Само мъртвите нито са точни, нито работят. Онзи, който не иска да бъде точен и не иска да работи, той е мъртъв човек, няма какво да ходи между живите. Мъртвите да едят и да не работят, а който е жив, ако иска да спазва живота, трябва да бъде точен и трябва да работи. После не искам да носите философията на Дон Кихота и на Санчо Панса, защото това е едно странично схващане. Донкихот Кихот схваща живота тъй както той не съществува и Санчо Панса и той схваща живота тъй, както не съществува. Ако един човек може да мисли, че съдържа в себе си гъста материя, че е силен, а друг може да мисли, че съдържа жидка материя или въздухообразна материя или лъчиста материя, това са все състояния на материята. Нито твърдостта, нито жидкостта, нито въздухообразността, нито чистата материя са израз на живота. Животът е отделен от тези състояния на материята. Сега, например, по какво се отличава твърдата материя от жидката? Как ще определите едно качество, което отличава твърдата материя от жидката? Твърдата материя се отличава с голяма устойчивост. Торете едно друго, още по-определено качество, защото устойчивост е ограничена дума. Водата при известни условия и тя е устойчива, като замръзне, като се втвърди. Има едно друго качество, което присъства, което може да определи по-отблизо твърдостта. На твърдите тела формата не се изменя. Значи те не се менят. Ако вие поставите твърдо тяло, един камък на едно място, това тяло изменя ли своето положение? Запазва същата си форма. Но ако тази топка е направена от лед и ако Вие поставите под нагорещяване, какво ще стане с нея? Веднага ще стане едно разливане. Значи водата има едно външно качество, че всички течни тела се разливат на шир. Казва се, че са неустойчиви. Като ги поставят някъде, те веднага ще вземат по-голямо място, по-голяма форма, ширина и площ, отколкото всъщност имат. Ако кажем, че един литър вода взема едно пространство от 4 квадратни метра, какво може да съдите за нея от това разливане? В науката се използва това, защото ако поставиш водата на една хоризонтална плоскост, какво ще бъде нейното разливане? Тя ще се разлива равномерно. Ако плоскостта е съвършенно равна, да. Но ако тази плоскост има един малък наклон, тогава ще се образува едно по-силно движение и тогава ако ние турим едно житко вещество върху тази плоскост, ще знаем в какво направление е огъната плоскостта. Добре. Тогава, каква е разликата с течените? Четвърдите тела не изменят своята форма. По-постоянна е тяхната форма. А житките изменят своята форма. Придобиват по-голяма широчина. Въздухообразните пък вземат още по-голям обем. Те се разширяват по всички страни. Ако превърнем водата във въздухообразно тяло, какво свойство добива тя? Разширява се в три посоки. Значи, получава се обем. Ако се тури едно въздухообразно тяло в ограничено място с друго твърдо тяло, напрежението му е еднакво във всички посоки. Сега, ако поставите едно твърдо тяло само върху една опорна точка, да кажем, вземем една топка, тя ще има своето налягане само върху една точка. Ако върху тази точка поставите друга една точка и тя ще има своето налягане само върху една точка. Но ако това представлява едно житко вещество, тогава налягането ще бъде върху по-голяма площ, защото няма да е върху една точка, но на много точки. Обаче, щом го превърнете във въздухообразно тяло, напрежението в него е във всички посоки. Налягането във въздухообразните тела отвън навътре ли е, или отвътре навън? Ако турите вода в едно шише, де ще бъде напрежението или налягането по-голямо? В дъното ще има най-голяма тежест, после отстраните ще има пак известно налягане, а горната част на тялото ще бъде свободно. Докато налягането във въздухообразните тела, то навсякъде е еднакво. Сега по какво се различава лъчистото състояние на материята? Трите състояние са ви много познати. Твърди тела, вода и въздух. С тях ние е боравим. Но с лъчистата материя, какво определение дава науката за нея? Във физиката дават ли някои качества на лъчистата материя? Под лъчиста материя разбирам, когато от един център идва действието във всички посоки. Във вас трябва да се сложи едно понятие, то е следното. Че и в атмосферата има едно съзнание и колкото известна материя е по-подвижна, толкова в нея има по-високо съзнание, защото един човек се цени по неговата подвижност, по-подвижността на неговия ум, по-подвижността на неговото сърце и по подвижността на неговото тяло. Поставете вие двама души да бягат. Единият е по-подвижен. Какво може да съдите вие за неговата подвижност? Който е по-подвижен в бягането, той е болеви човек. В това отношение вие наричате Зайка страхлив. Страхлив в едно отношение – но по отношение на живота, защото Есаек обича живота си, той обича да живее и вследствие на това той бяга. Като вижда, че не може да преодолее на уния условия, които му препятстват, той бяга, за да спаси живота си. Той упражнява волята си, казва, всичката философия е в бягането. А в бягането именно той упражнява волята. Че има воля може да се докаже и по друг начин. Ако нямаше воля до сега, заекът би се самоубил. А че заекът не се самоубива, показва, че е разумен. И всякога, когато един човек издържа на страданията, той е по-разумен, отколкото онзи, който не издържа на страданията. Волята показва разумното сцепление на унази материя, с която в дадения случай съзнанието, умът или човешката душа разполага. Та в ума вие трябва да имате една определена идея. Идеите ви трябва да бъдат определени. А под определена идея аз разбирам съзнанието. Може да направите опит. За пример някой казва Аз зная да пея. Добре, казвам. Изпей една песен. Ако има едно равномерно отношение между всичките болеви тонове, които той взема, този човек не само че разбира от музиката, но в него волята взема участие. Той е волеви човек. Който няма воля, той не може да пее. Изкарайте един човек, който е нервен, разтревожен, разстроен. Той не може правилно да взема тоновете. Той не може да пее. И в музиката, колкото човек е по-уравновесен толкова по-добре пее. Затова по-често трябва да пеете, за да задете правилен ход на волята си и после да имате равномерни движения. Или можем да кажем «Колкото движенията ни са по-равномерни, защото и в равномерните движения се проявява волята». Където движенията не са равномерни, и проявлението на волевата сила е прекъснато, също както предвиженията. Затова именно от малките работи трябва да се създаде волята. Ако ти не можеш да оцениш една идея, която тъй по-видимому в своя размер се показва малка, ти нямаш воля. За пример, каква е големината на един слънчев лъч и каква е големината на една росна капка? Такива измервания вие не сте правили, но учените хора са правили такива измервания. Най-малката росна капка е 700 пъти по-тежко от въздуха, от атмосферата. Ако вземем отношението на твърдите и жидките тела, какво представлява то? Вземете, например, златото за мярка на водата. Водата взимат за мярка на водата. Защо взимат водата за мярка? Като по-определена величина. Тя има по-малко празнини. Щита, че има по-голяма гъстота между частиците, отколкото в другите течни тела. И тъй. Затова ние вземаме живота като мярка, както водата е мярка за водата. Дето има вода, има растителност, има живот, а дето няма вода, няма растителност, няма и живот. Може да има, но ако в една планета няма вода, може ли да допуснем, че има въздух? Сега ние вземаме нещата не тъй, както са били първоначално, но както при сегашното състояние на материята. Ние вземаме земята и я разделяме на две, както сега я намираме, сегашното състояние – вода и земя. Та именно вие всякога ще имате работа с твърдата материя в себе си. Има идеи във вас, които имат твърд характер. Има други идеи, които приличат на водата, носят качествата на водата. Има известни идеи, които имат качествата на въздуха, а други идеи – качествата на лъчистата материя. Тъй, защото ще квалифицирате вашите мисли и вашите чувства в четири категории. Ще знаете всякога какво е вашето чувство. Например, казвате: Той е твърд в чувствата си. Колкото и да е твърд, щом го турите при 1000-2000 градуса топлина, какво ще стане? Това чувство ще се стопи. Разбира се, има тела, които при голяма температура се топят. При каква температура се топи златото? Учените какво казват? Сега в опитно отношение какво може да се извади от четирите състояния на материята? В твърдата материя къде е съзнанието? При какви отношения хората използват водата? Или при какви отношения може да се използва водата, като се послужи със същите опити, които хората правят? Нали хора, които нищо не разбират от съвременната физика, използват водата и си правят воденици. Турнат едно колело и твърда материя при водата и си мелят брашното. Значи те използват силата на водата. Дайте и един малък наклон, следователно водата минава и си върви по своя път. Питам, този човек ограничава ли водата? Той я ограничава, дава и път, но може ли той да я спре? Той трябва да й даде ход. Да допуснем, вие имате известна материя, която искате да прекарате, но тя е вложена в руда на воденицата. Значи, трябва да имате една воденица за да прекарате вашата идея. За да имате хляб, непременно трябва да имате воденица, трябва да имате колело и при това трябва да имате вода, която да завърта това колело, за да върши работа. Понеже тя като върви, тя завърта колелото, но ако вие ограничавате тази вода, може ли тя да върти колелото? Да кажем, с 10 000 литри вода да можете да въртите воденицата. Ако вие бихте разбирали цялата наука, законите за превръщането на материята, вие можете да превръщате тази вода във въздухообразна форма и във лъчиста, и после да я сгъстите наново. Това може ако разбирате. Но понеже не разбирате свойствата на тази вода, вие ще я пуснете да си върви. Водата е една почва, в която висшето съзнание действа. И когато въздухът минава отгоре над океана, той размътва океана. Защо го размътва? Висшето съзнание на въздуха всякога подбира известна част от водата, която трябва да се прекара през пространството и да се преработи. Нали, стават изпарения? Сега, изпаренията по какъв закон стават? Защо водата, която се е събрала на едно място, да не си седи и на мястото? И каква нужда има въздухът от парата? Да я взема отгоре, че после пак да я прати? Или защо да има изпарение? Какво му трябва на въздуха тази вода? Защо се бърка той в чуждите работи? И защо не се бърка той в своите работи? Защо не взема от своята вода да я качи горе и да се разправя с нея? И след това водата постоянно се качва и слиза, качва и слиза, качва и слиза. Ако въздухът изтегли тази влага от морето, значи той има нужда от нея. Тогава атмосферата е едно живо същество. Ако някой живее във вашия стомах и вие наливате водата в устата си, ако някой вас ви види и какво ще си каже, имате ли вие нужда от тази вода? Ако нямахте нужда от водата, бихте ли турили вода в устата си? Трябва да знаете едно. Когато водата влиза по желанието на организма, той живее. А когато тя влиза без негово желание, той умира. Вземете на един даващ се човек, водата пак влиза, но какво става? Той умира. Значи, когато известни идеи влизат в вас по ваше желание, вие живеете. А когато известни желания влизат и идват в вас не по ваше желание, вие Вследствие на това, когато вие страдате, има известни желания, които се вмъкват без вашата воля. Но вие сте дали условия те да се вмъкнат. Например, какво казва он учител, който знае да плува на онзи, който сега се учи да плува? Той казва, водата трябва да дойде на човека най-много добра това е мярката. Прескочили тази мярка, човекът ще се изложи на една голяма опасност, понеже при една такава голяма гъстота, той няма да бъде в състояние да се държи над водата. И ако водата го дигне от опорната му точка, и ако той не знае как да се държи във водата, той ще претърпи една криза. Следователно, можем да дадем правилото. Всякога, когато известни желания или известни мисли влизат в нас, без ние да ги искаме, те ни причиняват такова нещо, както водата, когато мине мярката, брадата и човек се дави. Тогава какво е правилото за тези удавените след като ги извадят? Окашват ги с главата надолу и краката нагоре и ги махат, за да изтече водата. И след това, ако е спряло тяхното дишане, гледат да възстановят дихателната система с изкуствено дишане. След това гледат да възстановят тяхното кръвообращение, за да се повърне животът. Касваме. Ако в един човек наклуят чрезмерни желания, или чрезмерни чувствания? Какво става? Най-после, след като наклое водата, животът в сърцето бие много силно. Много силни чувствания има. Доколко най-много може да бие сърцето? Кой е най-големия брой, който е констатиран? До 200 пъти най-много. А от двеста нагоре какво става? Значи ще се образува обратна реакция. Щом сърцето бие бързо, показва, че има един контролер на движението. Защото равномерното биене на сърцето пак се контролира от ума. Тогава умът не е най-обикновенното съзнание. Когато този ум престане да контролира движението на сърцето, тогава то бие бързо. Понеже управлението на този ум е автономно, изведнъж извършва своята работа. А някой път и този ум се намества. Има един обективен ум. Той, като го контролира, турка спирачката така силно, че спре Всичкото движение. Сега, когато се изучават законите, ако е опитен обективния ум, му казваме да подигне малко спирачката. У индусите има такова владеене на ума. Те, след като държат някой човек 5-6 месеца в гроба, те знаят да повърнат живота му и да възстановят неговите движения. Вече идем до живота на клетките. Клетките не умират. Значи има условия, при които клетките не умират. Сега, мислите ли, че този предмет е мъртъв? Учителят втика един стол. Този стол има това сцепление. Той се държи на едно място. Ако този стол съвършенно умре, то ще почне да се разпада. И при това разпадане на древни частици, пак има известно сцепление, има живот и който разбира, той може наново да го сгуби. Та в природата смъртта е нещо отрицателно и е само един закон, който се отнася до известно съчетание на известни органи. Някои тела могат да умрат едно за друго. Да допуснем следните изяснения. Двама търговци се издружават. Внасят по 100 000 лева капитал. Какво става? Между тях се образува връзка, но един ден ги сполети едно нещастие. Тогава те се разделят. Един отива на едната страна, други отива на другата страна и се забравят. Питам. Живеят ли те? Докато те имат капитал вложен, те си спомнят един за друг. Но щом се изгуби капиталът или щом са спечели ли, те се разделят. И тогава все таки ще останат някои малки връзки. Та... За сега хората са свързани се с материални връзки. И когато тия материални връзки изчезнат, изкупва се и съотношението на тия хора. Когато кажем, че живеем един за друг, ние разбираме, че ти мислиш за някого. Щом не мислиш, тогава няма никаква връзка и не може да се образува процес на живота. Не е, че човек сам по себе си не може да живее, но връзка между този човек и тебе няма. И следователно ние изчитаме, че тия хора между себе си са мъртви. Щом се направи първата връзка, те оживяват. Да кажем, вие сте били двама съкласници в училището. Осем години сте били приятели и след като свършите гимназията, Единият иде на едната страна, другият на другата. Десет години вие не си помисляте за вашите приятели, нито си пишете, но един ден казваш: Спомням си за еди кой си приятел. И не се минават няколко дена, вие се срещате. И той е помислил за вас. И вие сте помислили за него. И веднага се възстановяват старите възпоменания. Изпъкне цялата гимназия и приятелството между двама ви. Сегашният живот, като се срещнете, това е едно възстановяване на известни връзки от миналото. Някъде сте били, например, сега това е проекция, приложение, вие се събирате в един клас. Може тези да са различни класове. Дали някога в миналото сте били така събрани? Възможно е. В природата всичко е възможно. Може точно в такъв начин да не сте били събрани, но все-таки сте били собрани. събрани. Един друг въпрос. Вие трябва да изучавате уния ваши мисли и желания и постъпки, които се съответстват на твърдата материя и да изучавате законите, които се изучават при твърдата материя. С твърдата материя вие ще си служите за изяснение. И като си служите с твърдата материя, както си служите с нея, така ще си служите и с тия желания. После има известни мисли и желания, които съответстват на водата. Както си служите с водата, така ще си служите и с тях. Има и известни мисли и желания, които съответстват на въздуха. Както си служите с въздуха, така ще поступвате и с тия мисли и желания. И най-после има и известни мисли и желания, които съответстват на светлината. И с тях ще поступвате както със светлината. Какво правите със светлината? Да я хванете с ръце не може, да я целунете не можете, но просто ще си отворите очите и тя да влиза и излиза свободно. След като слезе светлината ще затворите вратата и после пак ще я отворите. Трябва да има едно малко прекъсване, защото ако светлината влиза непреривно и няма това прекъсване, защо природата е турила това прекъсване? След като влезе светлината, какво трябва? Това е мярката. Вие влизате при един ваш приятел, Бакалин, който продава въжета. Някой път можеш да му кажеш... Претегли ми едно кило въже. Но можеш и да кажеш отрежи ми два метра въже. Той взема една мярка и отрязва 2 метра. Следователно, когато светлината влезе в очите на човека и тя се мери. И като постои светлината вътре, клепачите прекъсват светлината, казват. Стига толкова. Те знаят колко време трябва да седи светлината. После, като се свърши тази мярка, те пак отварят вратата. Пак влиза светлина. Та постоянно влиза светлината с мярка. Клепачите са мерките и теглилките, плактия, ресни, те са грамовете. Най-първо идват теглилките, а тия ресни са грамовете, които постоянно определят колко светлина е влязла в очите. И на годината ще ви представяте една сметка да платите за светлината, която сте изразходили за очите си. Не мислете, че може без това. За всичко в света се плаща. И аз привеждам онзи пример, когато дойде онзи бирник от природата. Той си представи листа и ти ще му благодариш. И той счита това благодарение, че е плащане. Ако ти му благодариш от сърце и кажеш «Вашата светлина ми свърши много хубава работа и ми направи много голямо удоволствие», благодаря. И той се зарадва, запише ви една квитанция и вие даде. Но ако като дойде да се плаща и вие му кажете, ти какво търсиш тук? И не му благодарите. Тогава този бирник ще ви наложи глоба. Тогава всички хора, които не благодарят на Бога за всичко но това, което им дава, те не могат да се освободят от страдания. Сега аз изнасям това нещо – да благодарите. Да благодариш това е равномерно наплащане. Като благодарите, вие се изплащате. Ти като благодариш и тази благодарност отива някъде. Ти изпращаш известна материя, която отива в невидимия свят – Дето ти се дава светлина. Та между невидимия свят и хората има една постоянна обмяна, както между клонищата и корените. Сега това са отвлечени работи, но искам да ви направя този отвлечен свят понятен, понеже вие поравите с него. Сега казах, трябва да бъдете постоянни или трябва да бъдете точни? В какво седи точността? Човек, който е точен, е разумен. А какво беше второто качество? Човек трябва да бъде работлив. Точността се отнася до живота. В живота има известна точност. А работата се отнася до други неща, които в живота се наричат морал. Човекът, който не работи, разбирам, че не е морален или че той не разбира нещата. Та и природата работи. Христос казва, отец ми работи и аз работя. Ако Бог работи, какво остава за вас? Ще каже някой. Аз не искам да работя. Ако Господ работи, тогава ти какъв ще бъдеш? Само умрелите не работят. Тогава, щом си между умрелите, ти не можеш да имаш правата на живите. Вие казвате. Не си струва да работим, че вие още не сте работили. В ума ви трябва да седи следната идея. Щом започнете да работите, ще кажете. Бог работи и аз ще работя. Сега това е авторитетът. Христос го е казал. Отец ми работи и аз работя. Сега, във вашия ум, идеята за работата каква е? Какво разбирате вие под думата работа? Дето има творчество, там има работа. Вземете един човек, който окупае с лопата. Изхвърли пръст и пак копае. И друг един, който пише с перото. И единият е лопатар. И другият е лопатар. Само, че единият с лопатата изважда пръс и турга отвънка, а другият с перцето си изважда малко материя от мастилницата и е турга на книга, после пак изважда малко материя и е турга на хартията. Само, че този така натрупа лопатите, че ти от тази материя можеш да четеш нещо. Пише той нещо. Тъй нарежда той лопатите, че може да се чете, а другият, който копае, нищо не може да се чете. Едната работа е разумна, а другата не е. Тогава неговата работа мяза на тази и на децата, когато пиша неразумно. Само изваждат мастилото с перото и нацапват хартията. Взема и цапа навсякъде по книгата и после каже – Свърших тази работа. Питам. Едно дете, което е нацапало книгата и то е свършило една работа, но разумна ли е тази работа? И той изважда от мастилницата и турга на хартията, но разумно ли е това? Сега ще дойдем ние до същественото. Аз правя само сравнение и езикът е едно перо и то изважда. Топнеш с езика си в мастилницата и извадиш една дума и я туриш някъде. После пак топнеш с езика си и извадиш друга дума и така нареждаш всичките си думи. Ако правилно си наредил думите си, излиза нещо разумно, но ако ти само се езика си думи и ги нахвърляш, нахвърляш и нищо не излезе, каква работа е тази? Та и вие, които следвате, трябва да превърнете съвременното знание, съвременната наука. Това, което науката ви дава, вие трябва да го използвате. За пример, как бихте превърнали квадрата в число? Квадратът като фигура можем да представим така. А на втора степен. Право е. В дадения случай А това е съзнанието, това е умът, който мисли. Д това е сърцето. А другите две успоредни линии това са волевите прояви. Това са стремежите на ума и на сърцето. А има отношение към Д, към сърцето, към тия успоредни линии, които действат. А, Б, това е резултатът на А, а ДЦ, това е проявлението на сърцето. А, а Д и БЦ, това са волеви проявления. Болевото проявление на ума. И болевото проявление на сърцето. А Б е болевото проявление на ума, а ДЦ е болевото проявление на сърцето. Тогава какво ще бъде БЦ? Това е връзката вече на друго едно съзнание, на друго едно разумно същество. Значи БЦ е връзка. Защото този квадрат сам по себе си не съществува. Сега забележете, че тия страни представляват условия, възможности. Това са кръгове. Всяка една линия е един кръг. Това са възможности на съзнанието. А бе, това са възможности на един кръг. Това е едно съзнание. Щом се тури Б в един разумен свят, това са възможности и условия, при които животът на тази линия АБ се проявява. Това е границата на този свят. И АД представлява границата на друг един свят. ДЦ е пак възможност на един свят. Тъй, в един квадрат имате четири свята, през които човешката душа минава. Имаме физически свят, астрален, умствен и причинен свят. Това са световете, които ние знаем. Тогава АД е границата на физическия свят, ДЦ на астралния, АБ на менталния и ПЦ на причинния свят. Сега тия светове са наредени. Те вървят с разни състояния на материята. Материалният свят борави с твърдата материя, астралният с жидката, умственият с въздухообразната, а причинният свят бурави с светлинната материя, с светлината и топлината. Какво нещо е светлината? Ако разбирате законите, със светлината може да се лекувате. Светлината можете да я използвате да говорите с нея. Като говори човек и този въздух, разумният въздух, постоянно като влиза в човека, той влиза да прави проверка. По 20 пъти влиза на минута и прави проверка какво говори човек. 20 пъти влиза, като дишаме. Значи 20 пъти се прави проверка какво вършиш. Светлината влиза непреривно в мозъка. Та навсякъде има инспектиране, постоянно го инспектират човека. Всеки ден му правят ревизия. Водата, която влиза, твърдата храна. Всичко, което влиза в стомаха, това са все външни отношение, с които невидимия свят показва на това живо същество, което е на земята, как прекарва живота си. Гледайте един човек как се храни, как пие вода, как диша и гледайте как той премигнува, как си отваря и затваря очите. Според както премигнува, вие ще знаете неговата интелигентност или как живее. това в това отношение трябва дълго време да седите, да се научите. Що много мигаш, слаба е волята ти. Някой път ще вземете огледалото да гледате очите си. И няма да мигате много. Многото мигане не е добър признак. За пример, правили ли сте опит да видите колко може да издържите без да мигнете? Някой път приемаме по-малко светлина, отколкото трябва. Вследствие на това ние мигаме с очите си. Щом ставаме нервни, ние мигаме бързо. Това е както един болен, който диша бързо. Дълбокото дишане и медленното дишане урегулират състоянието на човек. Природата е определила приблизително колко вдишвания са необходими да извърши човек минутата. 72 удара има сърцето, а човек прави по 20 дишки. Това е закон. 72 удара това е един краен акт. Волеви акт на сърцето. Това е темпът на сърцето. 7 плюс 2 е равно на 9. Имате и числото 9. Това е един завършен процес. И приблизително имате 20 дишки на минута. Две е закон на противоречието. Значи при дишането процесът не е завършен. И чрез дишането имате предвид някакви постижения. И затова, ако вие удвоите дишането, да става по-бързо, да кажем, приемате в минута 30 си обяда с дробовете си, това е едно нездравословно състояние. Ако удвоите това число да стане 40, 50, 60 или щом дойдете до 72 пъти, тогава какво ще стане с вас? Ако вашето дишане се уравни с пулса на сърцето, тогава какво може да стане? Та ускоряването на вашите дишки води към болезненост. Значи, 20 обяда се определят за достатъчни в минутата. Щом торите 30 обяда, вие харчите много. Щом тудете 40, вие сте аристократ. А щом дойдете до 72 пъти да ядете и пиете, вие фалирате. Значи, природата е турила известни граници за дишането и за сърцето. И тези граници съответстват на вашите мисли и на вашите чувства. Защото, ако ние приемаме дишането и го правим да е по-бързо, ние ще изменим и хода на нашата мисъл и на нашите чувства. И ако изменим пулса на сърцето си, пак същия закон е. Има едно съответствие между дишането и сърцето. Ако изменим закона на яденето, за пример ядем повече отколкото трябва, Так ще изменим своите мисли и своите чувства. Сега може да ви се даде повече материал, че да не можете да се справите. Искам да се спрете върху нещо, което е практично. Защото друго яче ще се натрупа само една философия. Ако сега поемете въздух дълбоко, колко секунди можете да го задържите? Сега ще поемете дълбоко въздух да видим колко може да издържите. Като започнете дишането си, ще си вдигнете пръста нагоре. Докато дойде дишането до своята пълнота и след като си свършите работата, ще снемете пръста си надолу. Всички направихме упражнението. Още веднъж... Застанете хубаво, изправете се хубаво, уметнете раменете си хубаво назад. Ще си вдигнете пръста и ще започнете работата. Направихме още веднъж дишането. Някой от вас не можете да дишате и задържате дълго време въздуха. Това е от известни желания. Имате някоя работа и вследствие на това бързате да издишате. Още веднъж направете упражнението. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Беседа от учителя, държано на 9 май 1930 г. Пред младежки окултен клас.